xamos a música, que xa temos o outro lado do fio telefónico o noso correspondente gráfico e Viaxeiro, viaxeiro. Joan, Joan Arcadavella moi boa tarde, Joan boa tarde, Xulio benvido, Kiko, benvido. Ou Kiko, o técnico, porque está aí detrás claro que sí e, e Armando claro sí. eh, aquí, e aquí estamos escoitando que a este grande fotógrafo Viaxeiro é eh, eh, eh, eh, Eh, eh, sí, sí. que ademais sempre nos sempre nos, nos sorprende con cousas interesantes. Con cosas interesantes. Vamos alá, Xuan. mira, eh, esta semana sí. eh, eh quería falar de a, bueno, eh das levadas, as levadas eran unhas camellas de uns, sabes, quilométricas que levaban agua era un sistema de de ter auga en moitas aldeas que non tiñan río e de e garantizar o regadío, ¿no? sí. sí e eh, eh, bueno eh, quería falar da levada de Toutón eh, porque o presidente da, da comunidade de Montes convidoume porque están tendo bueno, desgraciadamente as levadas en esa malloría a decaír a agricultura a despoblación e tal que dá un abandono como, como, como, como me dixiste o presidente de, de... da da comunidade de Montes ah, vale, vale. de Toutón nos me convidou eh, para que mirara a rehabilitación, casi está rehabilitada xa o 100% dos 9 km de elevada, 9 km que abastecían de auga de auga por riego, regar eh, de auga para as casas e tamén de auga para mover varios bois Uh -huh. unhas canalizacións potentes muy ben, muy ben. entón, bueno eh, Suso, que así se chama un rapaz novo destas que le pon todo o empeño do mundo por unha da, das prete, do que pretenda a comunidade de Montes, se volverá a recuperar esa esa canal de agua que xa te digo, mide 9 km que presenta moitas dificultades e moitos sitos vai por un os acueductos montos vai canalizada por, por galerías bueno, hai que vencer o terreno no y lógicaamente en tantos kilómetros se vai se teñen eh, mil tropezos no o sea, se vai, vai encontrar accidentes de, de, de montaña de, de, de desni niveleslles etc está quedando realmente impresionante eh, hai que felicitar a xente que recu isto porque recuperar un património, pero uh -huh. ao mesmo tempo, este home me, para que eu tuvera conhecimento de, de, e ele tamén, ele xa conocía pois me levou a unha persona que por decida de unha maneira, son esas personas sabias que hai, sabias comprometidas que hai en todos os lugares, en todas as aldeas nas parroquias, esta muller, que bueno e eh, lucinda barcia eh, que é unha persona moi coñecida sobre todo porque recuperou ela eh, un tipo de, de música tradicional eh, xa unha mulher maior é que eh, creou e fundu ela en compañía das poucas personas xa que vive na aldea ou serán eh, de toón Mm, Están dos namorados que se Exactamente, exactamente, exactamente. Además, Levan, 20, 29 anos, fal, sí, me parece, Entonces, eh, sí, sí. Elucina, lucín, lucín, lucín, esa, Lucinda era a que facía o pregón. Esa regueifa procedía da no que se iba eh, contando musicalmente, pois, a, as penas de as gracias as grazias, aventuras e desventuras de moitos vecinos Pois esta muller eh, que coñece perfectamente da transmisión, ela falaba da súa bisavuela. Claro aí. Do que lle foron contando, pois me contou como funcionaba a levada, como se fizese a levada, os personaxes que deron sempre que se fai obra, ten que haber un que é o que o o armabanzas, por decirlo que ten a idea, é, hai que facer, hai que facer si, si, si, si, si, si, si, un problema de, de auga en Toutón, non hai río, é un sitio elevado Toutón pertenece a Mondariz a Mondariz, si, sí, si, sí, si sí, eh, sí, e ademais hai unhas vistas desde Toutón precisamente indo a beira da elevada porque ao lado desta levada vai haber, hai uns están preparando un sendero para facer unha ruta de senderismo deses nove kilómetros que vai recorrer prácticamente toda a parroquia e o patrimonio material e imaterial deste de lugar, non? Ajá. Entón, eh, esta muller me falou da transmisión dela de, la, de, de la, que hai unha muller Catelinha Moura, que así se chamaba, según a ela, e contaron, é un mm. tal con debustos que foron os que dixeron, oi, aquí hai que traer agua, mm. eh, necesitamos, pero o típico das aldeas galegas, oi, pero agua, queda lá no... moi lexos, como facemos, mm -hmm. as dúdas que ten un, e eh, dicen que esta muller conseguiu liar os cuantos é mm. que foro a Freaza mm. e, oi, Freaza pertenece a Fornelos de Montes e sabe xo que é que sí, sí. so entrar en territoriadeos doutra parroquia claro, claro, sí, sí. pero ali cunha xe de artimaña se empezaron a abrir a canal e cando dendo o río Barragán, que o río potente hasta que chegaron as portas de, o que era a parroquia de Tontón mm. e... Coñecida, elía hai os pueblos que pertenecen a Toutón Que le chaman o portacubo e festín uh -huh. Claro, ali a cousa puxose farruca Pero, claro, claro. pero foi unha guerra Que feito, ali estuvo parada porque había que fazer un um aquaducto Non había medios uh -huh. Bueno, cocavo un ingenio, primeiro foi de madeira unha elevación de madeira sobre estacas para levar agua, o tema é que chegaron con moitas dificultades a uh -huh. a toitón co, co riego, non? Uh -huh. uh -huh. Bueno, claro, un que das asombroso, porque ademais eh, eh, Lucinda de agua comunicadora uh -huh. impresionante, como se regía, como en tantos quilómetros a xente reja Como, como é o mantenimiento son 9 ló de infrastrutura entonces ela me conta que hai unha parte o que era o terreno donde non era de totón que era da parroquia vicina, de China pertecente a forlos ese, ese tramo o facían todos xuntos pero despois cada os usuarios de desa levada, hai uns marcos seu defeito di os marcos unhas marcas, uma unha cruz, outro, cada un dos regantes tiña que mantera o seu cacho limpo, espírito, para cauga ca circulara. Podía, de, de, de circulara. Podía circular como individuo, claro que sí. É, é, é, é o curioso, é, é como é como é o garantizo que estou en tontón, alá un paisano alá da altura deste estín, non me levado. Eso era sagrada, había un régimen de usos da auga. Mm. Si sí, vaita porque fíjate un que de asumo porque se conserva mm. nun muiño, no muiño eh, que hai en Toutón. O muiño do Regueiro, aparte de ter o habitáculo que ten o muiño, había un cuarto anexo cunha ventanita. Mm. De cristal. É dentro había un relox. Baia. Já veis. <risa> entonces se usaba a agua, tiñase que regir por aquel reloj. Ajá. Eh, entonces ali se estaba, imagínate, eh, Armando, que che toca a ti, tí, tiña que estareu ali, e ti díaz, agora toca a mami. Ajá. Desviaba a agua eh, para que non houbera esas distancias, eran moi grandes. Que se facía cando chejaba a agua, ou cando acababa a eh, agua, para saber que a podía cambiar, mm. botabas un testijo, díamela, botabas unha mazán a canal e ti estabas pendiente da canal. Mm. Cando chegaba a mazán, xa sabías que había terminado a túa quenda. É un sistema de reunión que me pareceu a organización, desde logo, é o ingenio dos galegos, isto é es oro, oro, oro. Sí, sí, é fantástica esa fórmula que te dices porque eu coñezo outra a levada que veña dende Xamirás, dende Acevedo del Río hasta Covelas, que na sí. zona de pois pues, alí tamén había unha levada, e eu acórdo de que ativiño de pequeno que de Ames rexíase non por un reloxio senón polas polas campanas da capela de Covelas. É dicir, bueno. A capela, pues, a, a capela mandaba, daba sí, o, o, horas. o turno, digamos. ¿no? Daba o turno, eh, sí. sí, señor. Mm -hmm. eh, eso aí narnó tamén un reloxo para marcar sí. Pero fíjate que como se reunían cando había que contá incidentes, porque manter unha obra de nove km mm -hmm. e eh, tiña incidencias, no mm -hmm. Ou un que se acababa a joa outro, que viña a discursión, todo eso había que arreglado. Cando había que falar da levada, os domingos, a acabar a misa, mm. tocábase unha corna, unha corneta. Mm -hmm. Entón, se tocaba a corna, porque a justa iba no iban a misa, dicía Mela. Mm. Entón, ese non valía facer de boca en boca ali. Entón, eh. como a no iba a misa, sí. toque de corna, e aí se... E, reunían o redor da igrexa ou... se, se reunían no adro da igrexa no ah, Torreiro ah, e ali discutían imaban a suavizaban as discursións ou e, a quenda que hai que tapar é claro, rifallo que non facía ben é claro, sí, sí, rifallo pero ademais esta muller que ten recollido incluso as quendas sí. había xente que tiña dereito de unha hora o día, media hora mm. de tantas, pero había xente incluso que solamente era minuto anda carai uh -huh. claro, pero bueno, claro, unha elevada importante con un caudal de auga bastante alto como, le, sí, sí, como sí. leva a levada de toutón un minuto e boita agua uh -huh. de feito dicía nela, que a veces ten a vida enchentes uh -huh. a levada non aguantar desbordar ou reventar a levada e causar verdadeiros daños. Claro, Ollo, que claro, claro. os daños e chamaban, lhe chamou a atención porque a expresión era houve unha moura uh -huh. e, e reventou a levou, eu que sei, os, os cultivos de furanito de tal. Sí, pero a, nevou, era, a, a, eh, a, a finca de tal. Sí, sí, sí. sí era, era dicían ela, era unha moura a que levaba me parece apasionante. Eh, uh -huh. eh eh e eh despois, bueno, dentro d'isto, porque claro, cando un puntoas unha muller casa biduría uh -huh. e dentro d'isto eh, o camiño tamén pasa eh a, a levada, pois pasa polo un camiño que viña desde as partes máis lexanas da, da parroquia, desde Festín, desde Portacubos e eh, ata eh, a iglesia de San Mateo de Toltón, un camiño que cada pouco tempo ten unha serie de cruces, ten unha serie de, de pousadoiros, que era o camiño dos mortos, dos que viñan desde a parte máis deixada da parroquia, e, e os detalles de, de, de, de como era un enterro que comentado por, por Ducinda, é que o Vives, porque máis está falando dunha comunicadora impresionante o sea de estas personas con facilidades de, de, de comunicación que lleven uh -huh, uh -huh. a ellas eso voy a historia es sobre todo felicitar felicitar a, a comunidad de montes ese trabajo porque aunque no se use por ser tiene recuperado o patrimonio é que eres per por si alguien necesita de regar é solamente cun pero que antes os veciños de Toutón, a Freaza le joñan man facer burato e tira pa diante tereca ora eses dereitos tenchos que conceder a Xunta ah, augas de Galiz xa te digo entónces textual de Lucinda é máis difícil conseguir o permiso que facer unha levada eh, paralela a esa de outros nove kilómetros a burocracia lóxicamente eu creo creo que lle tendrán que dar porque é un dereito que ven de séculos, isto non é unha cosa que hayan feito uns veciños de, de, de, de, de tal porque Lucinda falaba de David y Sabuel o sea que é eh, eh, eh, bueno, a importancia é o caudal de agua que decía ela, era tan grande que sobraba agua e chejaba hasta río frío Que, que, que xos, eh. carai, carai. Pois ne eh, fae tamén na, no meu povo é, é importante é importante que ademais se recuperen co ser dese de tipo o que, o que sí que me molesta é que, que teña que teña que depender do, dun estamento cuando daquela sí. era precisamente a comunidade de montes ou a comunidade de veciños ou, ou que o que se encargaban deso e non había ning administración que se metera polo medio. É gestionado. Está bien Julio, porque ellos tenían, y esto está para hace años, a su organización, sí. ¿verdad? E incluso se de otras elevadas que me contaron, que incluso si ti no podías, por lo motivo que sea, estas fueron, no sé qué, y había un día de limpieza, mm. tú no puedes ir, no puedo, no puedo, doy morriñones o voy a una boba. Están enfermos, sí, cualquier cosa. Pero tiñas que pagar o xornal dun home entonces tiña unha organización perfecta uh -huh. eu estou seguro de que está levada con esa eh, eh, eh, senda eh, eh, peatonal de senderismo un carreiro que están facendo paralelo e eh, a gestión de, de unha comunidade é duns cuantos que non fai falta que sexa moitos comprometidos, mm. eso vai estar funcionando perfectamente. Mm. O mellor, se diza xunta ou administración correspondente xunta a Concello, que xa non é, no, vou no gestionareu. Seguro que alevaba o día que se tape. Sí. Nadie vai ir a sacar o, o pau, sí. nadie vai ir, entón, bueno, pois pues, interesante e parabéns porque además lle comentei e pareceume tan eh, interesante. Interesante. Sí. Eh, pois pues que dixeu, eu isto cando poida o vou contar." Moi xa me bien. quedo tranquilo, <risas> e mañá mando-lhe o programa porque olló que que esto, cando encontres con a persona desta servizos, claro, el luns á claro, claro. tarde, hm, uh -huh. vou ire a casa. E a saudar Es mais vou ir a Onda Lucinda porque Lucinda. me dicho que la ten recopilado por si acaso me falla memoria un día, den todo de escrito. Ah, moi ben, moi ben. Esto pois les... pois dalle os parabéns a Lucinda io ese presidente que te convidou, que di suso, dis que dis que é, non? Suso sí, eu. Vale, pois pues un, un, dar... un rapaz novo que que que dar destes que ama o, o que está facendo. Pois, darlle o noso esparabénse que, que se poida aproveitar ese esa levada y ese sendeiro o bíar, bueno, que, que se podemos, podemos decir que seguro que se sí, o preparan como é hasta se pode ir facer en bicicleta. Está eh, ben feito, ademais, desto sin, sin alteracións destas de botar cemento, non sei sí, que, perfecto. está feito todo en, en terra, antes? Como era antes. O claro. claro, ahora notas moito impacto, hmm. porque claro, todo está limpas canales están limpas, sí, sí. as xuntas de cemento que se nota, pero eu xa vim a, a etapa, a primeira etapa que fixero, e iso que xa se apoderou a vegetación del é unha verdadeira Maravilla Agora nota-se moito porque está de, de, a, Cando fotamos na terra Nota-se moito claro eso, va, ¿no? eh, Para a primavera que ven está Que non se nota pues de si. que li o home para nada sí, Pois pues sí, eso, sí. pues eso Transmiti os nosos parabéns eh, eh, Nalgún na, na ocasión ou melhor Hasta podemos falar con eles para que nos falen Desa de pues, festa dos namorados Pois pues eu pídolle lle mismo O lunes pídolle a Eu sei que ademais do cinda Falar De... de, de da súa cultura, da, da, eh, o ama. Porque estuve un día, fai casualidade, eu non sabe, volvín a reencontrar que lle deron un galardón pola recuperación da danza, e ali os herans eh, non se toca, eh, o instrumento son as As, as ferramentas de labranza cunha sí, pedra as eh, tamén, non? Eh, pero menos eles eh, eh, usaban moito o sacho, a legoña a laia, cunha pedra facían unha mm -hmm. non sei esa palabra adecuada unha musicología un tanto pero que gustaba porque sí, sí. esta xente sabía facer e incluso eh, a, a danza que facían na época da labranza e que vimos a pequena demostración de claro, de xente toda maior, pois era apareciou mozo cun ramo cheio de cintas de colores uh -huh. ou e uh -huh. unha serie de mulleres eh pois eh seducindo home. O sea, era hai ali unha, unha asociación que teñe unha, unha pandereterias de Tuntón que teñe unha organización tamén bueno, pois, pues, pues, dalle nosos parabéns a Lucinda e a ese tal presidente Suso que que, que, vale. que ti tamén te mandamos os parabéns por ese traballo tan bonito también, también, que... que nos acabas de, de dar a vale, conocer gracias. No, a mí non me felicitaron, solamente conto o que me contaron eh, eh, hai que felicitarlos a eles e a vos por darme oportunidade de colpal. Vale. Pues o sea, vale. intentaremos conectar con eles en no otro para que nos falen dos eran dos enamorados. Veña, unha vale. aperta grande. Hasta hasta lo guiño. Bueno, máis música, queridos escoitantes. Vamos, sí, señor. vamos a começar já a segunda. Hora. a música é a salsa dun programa. Veña. Esta noite folia